Futbola haipagai goizuntan, munduko kopa iragaiten ari baita, frantziak estatuan iragaiten ari da, momentu honetan, eta gurekin oktaz mintzatzeko, Ainara agatibel berriako kazetaria egunon? Egunon, egunon. Bon, haipadez agun, lehenik ba kirol aldetik, e, talde guziek bederen partida bat jokatzu dute, Zein jadaniko ondorio batzuk e, azpimarratzen al dira edo talde batzuk e, inpresio ona egin dutenak? Ba, ba egia ba, san, e, bueno, batzuk ere bigarrena e, jokatu jokatu dute eta eta piskanaka ba, lehen, lehen fase hau e, azken champan sartzen ari da eta eta tira ba hor iPad ez ba nere ustez beintzat bi bi selekzio beste guztien e, gainetik ikusten ari direla, eta lehen, lehen partida hoetan batetik, e, estatu batuak, e, aurrekoan Tailandia di amairu eta irabazi zion, e, munduko kopa batean inoiz izan den e, golko puru handiena sartuz partida batean, eta eta ban ikuste dut e, beraiek direla berriro ere ba, kopa irabazteko favoritu argiak gero jokatu egin behar da, baina, baina ala diru dies, zelaier ditik aurrera, ba, sekulako vokalariak dituzte, temaia hondikoak eta eta hori erabakigarria izaten ari da eta eta bestetik bueno ba horre eh Frantziare ikusi, ikusi da fisikoki batez ere eh agian talderik indartzuena dela eh ba, e, kostatu egin zitzaion e, norvegiarri irabastea behar lenengo partida eh partidan baino gehiago sufritu zuen Baina fizikokin ikuste dut bera dela talde, talde indartsuena. Eta gero badira beste, beste iruzpalau talde, bak Kanada eizan e... e... e... e... e... daiteke bat, e... Britania ondia Inglaterra izan daiteke beste bat, eta ziurrenik e... Alemania, ba... ba horregongo direla ere ez. Alemania, Alemaniaak sufritzen irabazi ditu azkenengo bi, Bona, bi partidak, Baina, baina ziurror horregongo dela ere bai. E, agakasta aldetik e, munduko kopau ze hori hartzen ari da, jendea bada kiroltzel aietan? Bai, e, nik uste dut baiet, ez da azken e, urte beon, bete honetan, bai, emakumeen futbolak e, gorakada desente izan du, e, bai zelaietan, bai edabideen aldetik, herrialde e, askotan ba... Estreinekot partidak irekian e, ematen ari dira, e, hau da, txapelketa osoa. Eta nik uste dut, bagaietz ba ez, bai ikusle puru aldetik, bai eta bai e, etxet, etxeko ongeletatik, ba, jende askoari dela jarraitzen e, emakumen futbola, eta, eta zentzurretan, bazken urte bete honetan izandako igoera hori biribiltzeko modu, modu ona dela ez munduko kopa bat, e, futbolaren chapelketan e, nagusiena, ba, ba nikuzteu hor or, islatuko dela, ba, da hori, ez? Mm -hmm. Eh, ba bai jarraitzaile aldetik bai teknika eta taktika letik ere, ba, ematen ari dira, Eta eta hori ikusten ari da bai chapelketan dagoen e, Maian eta eta baita jarraitzaileko puntua. Mm -hmm. ba, besleen aldetik ere berjo da aipatzen alda, gero ta interes gehiago pizten duela, eta ta da, ekonomiko ere gehiago... E, Baina e, bai nik uste dut, e, ba, babesleak eta erakundeak e, jabetzen ari direla, ba, emakumen futbolak ere ba, ba bere isla hartzen ari dela pixkanaka, e, bere, bere etekinak ere sortzen dituela, bere, bere eragina baduela eta, eta hori ere, ba, Baba bestene asiak bira ikusi dutelako bo, ba hor badela bide bat eta eta berdin, noski berdintasunaren izenean ere ba hori egin behar dutela, ez, e, ardura sozial ba dela hori ere egitea. Mm -hmm. e, euskal egira jingaiten eta mm -hmm. e, ma, ipatzen aldugu, garapen hori hemen ere senditzen dela, behar gehien bat ego euskal egian, ege mm -hmm. alak adibidez, egekinaren kopa irabazizuen, hori da aurtengo mm -hmm. behar bada beh, informazio nagusia? Hori da, hori da, ba Realak Españako Kopa irabazi zuen eh, maiatzan eta eta horrek e, Gipuzkoan berenetan eta nik uste Euskal Herrian oro har oiartzun izan izan zuela eta eta piskanaka ba, ba ikusten ari dela e, hemengo taldeak ere maia maia dutela, e, atletikek hasi zuen behar bada bidea, ba ligak, e, ligak irabazita eta eta tira ba, profesionalizazioaren bidean e, urratsak emanez eh, realak ere azken eh, urteetan urratsen nabarmenak eh, emanditu ba Jokalari ene eh babaldintzak hobetuz eh, entrenamiento aldetik presta ketaldetik oraindik eh, asko falta da ezta adibidez ikusten dugu ba bi taldeek oraindik nola zubietan eh, ba, eta eta lezaman jokatzen duten ezta eh, haula eh, ba denmoraldian zehar shamamensen eh, eta eta noetan ba, pare bat partida, edo jokatzen dituztela, da? eta eta etorkizunean ziurrenik e, e, baurratxako relajarritu ezkero, ba, ba, etxeko partida guztiak, ba, zelaian di horietan jokatzeko bidea zabal, zabal laiteke, e, orain adibidez, e, baita ere beraien lan itzarmen e, lan itzarmena negoziatzen e, ari dira, eta horrek ere, ba, zinberstean ekarri beharko du, beraien e, lan baldin e, obekuntza, ba, gutxieneko sonlata bat e, ezartzea, e, gero ba, baita ere aurduan aldika osoetan, e, nola jokatu, e, gaixoaldietan aldietan ba, sonlata osoak obratzeko aukera, eta beste hainbat e, elementu garrantzitsu, edo beraien baldintzetarako zetarako izan daitezke hainbat puntu e, negoziatzen ari dira, e, luze doa negoziazioa, beraieke espero zuten lehenago izatea, E, baina, baina ez dute horrengoz e, akordio bat lortu baina horrek ere ekarriko du ba, obekuntza ez da? eta, eta gora kada horrek e, jarraitzea ez Be, ezin bestean gora horrek jokalarien baldintzetan zetan eragin behar du obek, obek, e, obekuntzan, baitare eklubak hasi dira ba, adibide bat jartzea gati barrealak e, denboraldian zehar e, ez zitu izan edo ez zituen nesken taldeko kamietak salgai, salgai bere bere den da ofizialean eta eta orain urratxoori eman du mm. eta urrongo den boraldiari begira ala izango dela agin zuen e, Jokina perribait presidenteak eta eta pixkanaakkaba baurratsoiek ematenari dira ez, Atletikuera ere aurten lehenengoaldiz goizezen entrenatzen hasi da e, horrek, beraien prestakuntza hobetzea albidetu albi eta tira, ba, urratxak ematen ematen mm. ari dira mm. Bukatzeko, ba, berriz bai. mundiala aipatuz uh -huh. eh, uh -huh. begiratzen mahen baitugu partidak eh, Euskaldunak, uh -huh. Espainiako selekzioan aurkituko ditugu eh, bai. zenbat dira er, eta aipatzen ba, aldizkizu eh, lau, lau, lau daude eh, realeko pi eh, daude Maria Zunkinonez atezaina eta Naikari Garzia, aurrelaria. Gero e, atletiketik Lucia Garzia, edukiko genukea, aurrelaria bera ere bai. Eta gero e, Paris Saint-Germainen jokatzen ari den Irene Paredes atzelaria ere Espainiako selekzioarekin jokatzen ari da. Horien e, artean, ba, Irene Paredes da e, gehien jokatzen ari dena. Mm -hmm. E, tira ba, bera goi maian e, lehiatu da, txapeldunen ligako partidak jokatu ditu, eta barreta eta, eta orratzealdean postu ziurra dauka. Eta gero, ba, bai naikari eta bai e, luzia, ba, bueno, naikarik eren egun Alemaniaren kontratitular jokatu zuen, baina, baina normalean bigarren zatian ateratzen da, ba, ba pizgarri moduan, luzia ber, bera berak ere ala egiten du, egin. La, aurreko lehen, lehen partidan e, ba, berak sartu zuen gol bat eta e, ba, penalti bat ere behartu zuen. Eta azkenik ba, Maria Sunkin jones ate, atezainak aukera gutxi du jokatzeko irugarren atezain moduan mm, joan da deialdian eta eta beraz e, oso zaia izango du. Mm. Jokatzea, baina beste hiruek ba, bai, aukera aukera izaten agi dira. Ba, behiratuko dugu, beraz egiten duten e, Euskaldunek. Hainera agatibel, mi esker, ba, ba, gai zuei, hauek gurekinai paturik, eta beste ali bataktea? Zuei eta, eta azte huru ondenei, mi esker.